ولا تمنا الوان مستمون أما بعد في عستكر الكامك الله تعالى وخ الحدي دي محمد صل الله عليه وسلم والشررلهري محدثاتها وكل محدثة بد وكل بدأ ظلاله وكل ضالات في النار ثمما بعد تشربوت ب Kaže, klanjao nam je poslanik s.a.s. ili poodne ili kindiju, spomenuo je Ebu Hureyre, tačno precizirao namazno, međutim zaboravio je Muhammed ibn Sirin. Pa je klanjao dva rakijata, potom je preselamio, potom otišao do jednog drveta koje je bilo u džami i naslonio se na njega, kao da je bio ljut. Stavio je desnu ruku po lijevoj. Prepleo svoje prste, sallallahu alaihi wa sallame, pa su neki ljudi požurili iz džamije, povikujući kusire tis sala, skraćene namaz. A među prisutnima su bili Ebu Bekr i Omar, pa su se ustručavali da pitaju poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, o tome. Pa je ustao jedan čovjek koji imao, kaže se da imao dvije duge ruke, zaosteduli je dejni, i upitao, kaže Allahom poslaniče, kusire tis sala, amnesit. Je li skraćen namaz ili se zaboravio? Pa je rekao poslanik sa osaname, ni jedno ni drugo, niti sam zaboravio, niti je skraćen namaz. Pa je pitao sahaba, je li kao što je, kaže Zuljedein, kažu jeste, pa je ustao, pa je klanjao ono što je zaboravio, koliko je klanjao? Dva rekeata, potom je presalamio, potom je učinio dvije sehvi, seđde. Pa se kaže na kraju, Potom je preselamio, jeli, sodnuli vajet koga smo pojašnjavali i govorili, znači, da su pitali Mohameda i Musirina, pa kaže, obavješten sam šta da je preselamio. Ovo je hadis, govorili smo o njegovom prvom dijelu ili o nekim značenjima ovoga hadisa. i spomenuli smo hadise koji su vezani za sehvi Kazali smo da ti hadisa ima koliko? Šest. A, pa smo spomenuli, znači, da su neki učenjaci govorili da ih ima 13, no međutim, kada se pogledaju verzije tih hadisa, oni se opet vraćaju na spomenuti, znači, šest u svojim, u svojim, jeli, značenjima. Islamski učenjaci se razilaze kada su u pitanju ovi hadisi i rad po njima. A, neki učenjaci su prihvatili ovako kako su došli i ograničili ih, znači, na ono na što ukazuju i nisu dozvolili nikakvu analogiju na ove hadise. To je tako postupio Davud el-Lahiri, znači osnivač a, bukalističke ili pravne škole prije Ibnu Hazma. Imam Ahmed se složio sa njim kada su u pitanju namazi o kojima se govori u ovim hadisima. A suprotno je rekao kada nisu došli hadisi o drugim, znači, greškama, kada se čini Sehri Sežda, pa je rekao Sehri Sežda se čini prije Selana. Sehri Sežda se čini, pojimamo Ahmedu, Mimo ovoga što je navedeno, kada? Prije selama. Znači, tamo gdje je došlo postaje selama, postaje selama. Ali ako nije došlo ništa, onda je sehvi svežda kod mama Ahmeda šta? Prije prije selama. Neki su vršinalo analogiju na ovo što je došlo. Pa se tu razišli. Pa, kažu neki učenjaci, on je, čovjek koji je obaveznik ili koji pogrešuje u namazu, on ima slobodno pravo, pravo slobodnog izbora. Želi učiniti prije ili poslije Šta? Selama i jedno i drugo je ispravno bilo da se radi o dodatku ili o, znači, da je nešto zaboravio u namazu. Kaže Ebu Hanife, rahimahullahu te osnova kod Sehvi Sežde je poslije selama. Ebu Hanife je rekao suprotno čije mišljenje? Imam Ahmeda. Kaže, osnova je poslije selama. A ste hadise koji govore o sehvi seždi prije selama, on je učinio te will. Znači značenje koje okreće a određenu stvar sa njene spoljašnjosti. To se zove te will. Znači, tumačiš nešto na drugačiji način na što ukazuje šta? Spoljašnjost određenog argumenta. Pa imam, ebo Anife, ove hadise protesiraju na drugi način koji govore o seždi, sehvi seždi šta prije selama, a kaže osnova je kod sehvi seždi da bude kada? Poslije, salama. Imam Šafija kaže osnova je da bude prije selama. A sve druge hadise učinio im šta? Te u il. Učinio im je te u Imam Malik kaže ako se doda, poslije. Ako se oduzme prije selama. Imam Šafija je uzeo za hadis Ebu Sa'ida il-Hudrija. U koga smo spominjali prošlog puta. Kada smo više, sam spominjalo više sadisa, sam spominjalo sa hadis Ebu Sa'ida il-Hudrija, u kome spominje se sve za šta? Prije Selama. Spominje sehvi sežda, znači prije selam. Pa kaže, ako bude bio peti rekiat, onda, jel je, tim sa te dvije seđa, se, sehvi sežda smo dobri šta? Šesti. Šesti. Šesti. Dobro, imamo hadis imamo meso da, da je poslanik salasana ustao na peti rekiat i da je učinio sehvi seždu poslije selama. Odgovaram je ovaj hadis mišljenje mama šafije ili ne odgovara. Ma odgovara, zato što učinio sehbi sježdu kada? Poslije. A imam šafija kaže da je prije selama. Kaže da je prije selama. Dobro. Kako je imam šafija sad protiv sirio ovaj hadis? Kaže imam šafija, rahimahullahu te'ala, poslanik, sallavu sallame, nije znao da je pogriješio, da je to peti rekjat, osim nakon selama. Jel u redu? da je preselamio, u ovaj peti. Allahu ekvar. Pa je učinio šta dvije sehbi? sežda. A kaže da je znao za grešku, prije toga učinio bi šta? Prije selama. A što se tiče hadisa Zuljedejna, kaže Sehvi sežda je trebalo biti... Kada je, kada je učinio poslanik sehvi seždu u hadis Zuljedejna? Prije posle selama? U ome o kome govorimo? Posle je Zuljedejna. Hadis Zuljedejna je hadisul bab. Hadis o kome govorimo. On je temeljni. A kad kaže se hadis Zulije Dejina, odmah se misli na hadis koji je. O Sehvi Seždi. U hadisu Zulije Dejina spominje se da je poslanik Salasaleme još klanjao što je ostalo i nakon toga preselanio i nakon toga učinio šta? Sehvi sežd. Dobro. Ide li ovo mišljenje u imam šafi Šafij, ovaj hadis? Ne ide. Ne ide kao ni pretvodni hadis Ibnu Mesauda kada je dodao šta? Peti reklad. U redu. Kako Imam Šafija protumačio te je im učinio ovome hadisu? kaže, poslanik Salosaleme je, kaže, klenjao još to dva rakijata i trebao je učiniti sehvi svežut prije selama, pa je zaboravio. Ima sa dva zaborava. Pa je kaže, onda učinio šta? Posle selama. Umeđutim, ovaj teko ilod imama Šafije, rahimehullahu Anhu radejanhu, nije, nije ispravan, nije validan. Ne kažemo ni ispravan u smislu da ima Neko pravo da pogledno govorimo ša, o imamo Šafije Bože. Sačuva nego kažemo, nije validan. Zato što treba, os, treba zavo, za ovo treba argument. Da kažeš da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, znači ovdje zaboravio sehvi serždu, od izu pa je učinio onda postoje salama, zato treba argumenta, a mi nemamo argumenta. A osnova je da je poslanik, sallallahu alaihi zaboravio da nije zaboravio? Nije. Da nije zaboravio, to je osnova. Pa ne možemo, znači, mijenjati tu osnovu. Tako da, šafije mišl Poštovanje Imam Šafije i i tog Imama kakav se nije pojavio u njegovo vrijeme i neće se pojaviti, a najbi je zadu sudnjega dana ne možemo ga je li prihvatiti. Našto što nije prihvatila druga ulema. Kaže Imam MeVeli u some komentaru na Mustavov Sahih najjači mez se poome pitanju je Malikov mezeb. Pa Imam MeVeli kazao suprotno mišljenju koga? Imam Šafije. I zato obraćamo ja ko čita nevevija kada je dao komentar na muslima u Sahi. Ima komentar na muslima u Sahi. Ima mneu, ima svoje fikska dijela. Recimo, jedno od nepoznatih fiskih dijela je El Međmu'a, Čerhul Muhedzeb. El Međmu'a, Čerhul Muhedzeb. Njegova fikska mišljenja, koja su vezana za Sahi, imama muslima, su kudi kamo bliža, znači, hadisima, nego u dijelu El Međmu'a. Jel je El Međmu'a fiksko dijelo, imam, ima metn, ha? I on ide, znači, komentar daje na to što je, jel, u lema, šafijska prije njega kazali, daje komentar. I on ide, znači, po mezhebu. I ti tu nemaš puno slobode. Dok kada daješ komentar na Hadis, šta tu je puna sloboda. Jel redu? Pa iz toga mišćanja imama ne u njegovim hadijskim dijelima, poputovga ovoga, jel, odnosno gdje je govorio o komentaru muslimog sahija, su kamo, bliža, znači, vjerodostajnim hadisma, recimo, nego ili u fikskim, znači sada da, da imam neovi koji su prosunete u Bože sačuvajno. Međutim, ponekad ide po mezhebu. I nemaš te slobode, znači da izidješ. I zato onaj ko uči hadis pored fika, njegov horizont je puno širiji osim čovjeka koji uči samo fik. Jer čovjek koji uči fik, on je fakih po mezhebu. I on ide kako mezheb ide, znači on ide tom kao čovjek koji talafi. Kako ide masa, tako ti za njim. Znači ne možeš nikuda to je to. Znači odstupanja blaga mogu biti, no međutim ne mogu biti odstupanja je li, koja su ovaj čijesta ili ili su ovaj krucijalnim pitanjem. Kaže imam ne ovi ovdje najveće mišljenje i mama Malika. Potom mišljenje i mama Šafije. A kaže imam Šafija ima mišljenje kao imam Malik. Ima jedna verzija koja se prenosi o Šafije šta da je sehvi sežda. Ako dodaš postane je salama. Ako dozmeš da je prije, da je prije salama. A kaže ima kod mama Šafije i treće to je imaš pravo izbora. A? Etahir. Šta god da uradiš, odabeli, znači, nije, nije problematično. I s odnom više imamo mali, kako ga smo spominjali, ako bi čovjek napravio grešku u namazu, dodao i oduzeo, učinit će sehvi seždu prije selama. Doda i oduzme. Imamo sad jedno prije, jedno šta? Poslije. Učinit će sehvi seždu prije selama. Kaže Kaldija eh, Kaldija Jad I skupina učenjaka šafijske pravne škole nema razilaženja među islamskim učenjacima. A, nema razilaženja među islamskim učenjacima da čovjek koji u namazu učini sehv seždu ili prije ili poslije da je ispravno postupio. Samo se razilaze šta je bolje. Jel u redu. Znači, svi su složni kako i тамо je teba prije ako bi učinio poslije ti si učinio šta Sehvi seždu, to je priznato, no međutim se šta je bolje. Pa je razilaženje u onome šta je bolje, a ne onome što je ispravno i onome što je neispravno. I tako kaže, imam behekvi prenosi, kaže, od poslanika sa prenosi jedno i drugo i sve je to ispravno, šta god, da se, šta god da se učini. Kada bi čovjek zaboravio ili učinio grešaka u namazu više, dovoljno mu je za sve te greške, je tako? Ponekad dođeš, klanjaš, pa zaboraviš ovo, pa zaboraviš ono, pa na kraju kada viš da se učinio dvije, tri ili četiri greške. Dovoljno su ti, znači, dovoljno su ti dvije, sehvi sežde. Imamo hadis, i to je stav imama četiri pravnih škole. Ebu Hanifim, Aliq, Šafijim, Ahmed kažu da je dovoljno, šta? Dvije, sehvi sežde. I to je stav džumhurta vijina. Imamo Hadis Iv Nebilejle da je rekao sejdetan, Svaki zaborav ili svaka greška Treba dvije sehvi sežde no, Međutim moj hadis je daiv Ovaj hadis je daiv ovaj Sehvi sežda je sunnet kod imama Šafije Vađib kod imama Ebu Hanife Znači razilaze sada kada je u pitanje Jeli propis Dok Kadji Abdul Hab kaže Neke, neke sehvi sežda su sunnet A neke su vađib Da li je mislio time da ono što se ostavio sunneta a pa se uči se da da to sunneta ono što se onsi odvaživa da je važan Allah ta'ala. Ume hadis imamo jednu korist koja se tiče islamske jurisprudencije usul fiqa. A to je da je poslaniku sallallahu alejhi ve dozvoljeno da zaboravi. Da je znači šerijatski dozvoljeno da poslanik znači zaboravi. Kaže ibn Abdul Bella su me djelat tem hit Što se tiče zaborava, kaže toga, nije pošteđen niko. Bio poslanik ili mimo poslanika. Nesije Ademu, fanesije zurrijeto. Fanesije Ademu, fanesije zurrijeto. Vajahede Ademu, vajahede zurrijeto. Zaboravio je Adem, pa zaboravlja njegovo potomstvo. A poslanik je, s.a.v. je sami, arom, šta? Potomaka Ademovi, jel' tako? S.a.v.a. Resulillah. Pa može čovjek, znači može postanik zaboraviti. Što se tiče postanika, oni su masum. Masum je šta? Ne, ne pogriješivi, je li tako? Oni su nepogriješivi kada je u pitanju kufr i bidat. Znači ne mogu učiniti kufr i bidat postanici. U tome suprotno kazali, tome je kazali su havari, Havariđe, kazao suprotno tome, no međutim u njima nema pouke. Kariđije nisu odehli su mneto u svakom slučaju. Što se tiče Rafidija, Rafidije, iza njej ispravno kazali su Rafidije. To je ispravnije nego Šije. Šija ima pohvalan kontekst. Nego treba kažet, kazati Rafidije. Rafadu. Odbili su. Znači oni koji odbije odbili su najviće imame ovoga umeta Ebube omar. Oni kažu da je dozvoljeno poslaniku da kaže riječ Kufra Tekijetem. Tukijom svojom. Tukijom dođe da se pretvara pred nekim i kaže onda riječ Kufra, pretvarajući se. Allah i ponizio na oba svijeta. Pripisuju poslanicima ono što čovjek sam sebi možda ne bi pripisao. A konsensus uleme, kako kažu islamski učenjaci, je da je to neistina, da je to laž na poslanike. Da je to laž. Da je zabranjeno znači tako nešto pripisuje poslanicima. Isto tako poslanicima je zabranjeno da zaborave Znači, neće zaboraviti prije nego što dostave Risale, tjel u redu. Došlo je nešto od Džibrila i prije nego što se dostavi, po konsensusu ne može to što poslanih šta zaboraviti. A kod džumhura uleme ne može zaboraviti i nakon dostavljanja, jel u redu. Iako je razlika, jedno je kada čovjek dostavi pa ljudi ga mogu posliti, jeste ja, lahko poslaniče, tako i tako si rekao, jel u redu. Kod džumhura uleme ne može ni poslije, a po konsensusu ne može prije, znači prije toga. Isto tako, konsensu suleme je da nije dozvoljeno da namjerno, znači greške, čine u fetvama. Da Na namjerno, znači, čine greške u... Ovdje imamo nekoliko mezeba, kada su u pitanju zaborav. Prvo imamo mezeb haševija. To su ljudi koji smatraju, kod njih Allah u ljudskom obliku, koga su tjelovili. Kažu, dozvoljeno je postanicima da čine i i velike grijehe općenito. I kažu da se to dešavalo poslanicima. Što je batil da ne može biti veći. Imamo mesebra Fidija. Pije smo govorili. Fidija su govorili šta o riječima Kufra Tukjom. Kažu, a što se tiče zaboravaka, kada su pićavali oni kažu, nije dozvoljeno da zaboravljaju nikako. Niti namjerno, našto je namjerno pogrešno, niti da zaborave. Kažu to, ne može. Niti da učinete will, da to protumače na neispravan način. Pazite, ovdje ne dozvoljavaju poslanicima ovaj da učine grešku na bilo koji način, a dozvoljavaju im da kažu riječ Kufra tukvjom. Kakav je to paradoks, odvjerovanje. No međutim, što oni hoće ovim? Kada su kazali da poslanici ne mogu učiniti grešku nijekom pogledu, ha, šta hoće time? hoće da udare na Abu Bekr Omar. Jer oni svu svoju vjeru motaju i umotavaju i sve one one, one, one kanale okreću da znači protiv ove dvojice halifa. Pa kažu Abu Bekr i Omar su bili na kufru. Nisu bili muslimani. Pa su što primili? Islam. A ne može se desiti, je li? Ne može se desiti ljudima, oni kažu, evo zdes poslaniku, ni imamima. Pazite. Poslanik ne može griješti nikada. Niti imami mogu ikada pogriješti. Pa to govore da bi udarili nebu Berkaja Omara. Kaže Berkaja Omara su bili šta na kufru, posprimili pa islam. Alija je od uvijek bio mu'min. Alija je bio sanuh, mali islam na lađi. Alija je izbavio tamo Musa od faraona. Alija je, ali ja je, znači, do sudnjega dana, jeli, ostaje u, ne znam samo šta su ostavili Allahu. Šta su ostavili za Allaha. Pa hoće znači da ovim pokazuju kako su Abu Bekr i Omer kako nisu zasluživali ali da budu khalife. I kažu da Ali ja je mu'min i da nije nikada pogriješio. A tako i 12 imamama. Tako i 12 te pogriješivih imamama kažu nikada nisu ni jedan pogriješili. Pa su učeni poslanicima, ovaj čak bolji od poslanika. Pa su učeni čak bolji od poslanika jer poslanik ovaj može kazati tri riječi kufra, a imamitore kaže šejh kada, kada je u pitanju pogrešivosti mama osim a sitni grijeha kaže izrazi ta većina uleme, znači kaže ili ili islamski sekti, da ne može iskupiti da to ne može znači ne može se desiti a kada je u pitanju ovaj a, mimo toga ono što je prema većinom selefa jeste da prostanik može u tome napraviti ili grišku dakle imamo miješanje ovdje rofidija da nije dozvoljeno. Imamo treće mišljenje, a Šetija znači Šauije imamo Rapidije. Da nije dozvoljeno da čine velikije grije namjerno. A što se tiče malih i velikih griha i zaborava, kažu to mogu, to mogu učiniti. I tako kaže većina mojih tezila. Opet mišljenje Batil, koje nema osnove. Ovaj niti, niti se uzima u obzir kao razilaženje, je li motezila nisi od ehlisu sunnata, je li? Is isto tako, je Zalutala sekta. Ko, čije mišljenje nije validno i treba obraći pažanje. Imamo četvrto mišljenje da nije dozvoljeno to namjerno ali je dozvoljeno da to učine iz greške ili te uila kako kaže lđebaj. Imamo peto da nije dozvoljeno niti namjerno niti te uilom ali je dozvoljeno zaboravno. Dakle poslanici mogu zaboraviti. Poslanici mogu zaboraviti I hadis o kome govorimo, hadis dule de inak jasno, znači ukazuje na tu činjenicu. Imamo hadis vrnu da kod Buhari, kod muslima, da je poslanik svala svema rekao kaže ja sam čovjek kao vi, zaboravljam kao što, šta? Zaboravljate. Kao što zaboravljate. Neki, uh, neki koji su uh, pretjerali u ome pogledu kažu poslanik zaboravlja namjerno da bi se time određena stvar propisala ili da se određeni propis pojasnio. Pa namjerno zaboravi. Ha. Postanik se odšao do drveta i sjeo i, i kažemo, ovaj, Allaho posljedno je ja, skratio na ovaj za Kaže, nije ni jedno ni drugo. Ha. Kaže, namjerno, a vamo šta govori, nije ni jedno ni... Kako je to mi? Kako, kako, to, kako to znači ovaj oponira vjerozostavnom hadisu iz polja? Pa je postanik se zapiteo, je li tako kao što kaže Zuljedejn? Ha. Kako može da biti mišljen na mjestu da se kaže to On namjerno zaboravlja. I druga stvar, namjerno u namazu kada bi nešto uradio kada je preselamio na dva rekiata. Gdje ti bio namaz baltina? Namaz pokvaran. A vidjet ćemo kad dođemo da to ne kvari namaz. Ko to i zaborava učinje. Ha, da to ne kvari namaz. No međutim, kada bi namjerno preselamio na dva rekiata, ti bi tada pokvario svoj namaz. Pa poslanik sa osvreme nije tako nešto činio bez imalno sumnje. Neka jedna skupina isto u Leme, brani da to bude u ibadetima kao što su zabranili da to bude u riječima, da to bude u riječima, znači, kojima se prenosi vjera. I to je mišljenje, evo, iz Haka il, iz Fira Jinija. No, međutim, ispravno je da je to dozvoljeno. Ispravno je da je to dozvoljeno, naročito ako neće biti to, znači, odobreno poslaniku. Znači, da će ga popraviti, da će ga popraviti vahnje, da će ga popraviti objava. Jer onda u tome nema mefsede, nema nikakvog zla pogriješi poslanik, objava ga popravi ili na ovaj način kao što je bilo ovdje da se destalo kako zlo preselamio poslanica osam na dva rekiata a shabi ga pitali šta je, dopunio učinio se ništa, Zdamo samo propis znači nema o tome nikakve negativnosti ili pošerijeti po no međutim nije dozvonjeno da poslanica osam kaže dva hadisa koji su kontradiktori a, da kaže jedan hadis ovako i drugi ovako i da se ne mogu pomiriti ovaj, to je nemoguće jer Ibn Huzey me kaže ko nađe dva hadisa da su mu da ih ne može pomiriti neka mi kaže dođe da ih ja pomirim nemoguće je znači da poslanik tako nešto jeli kaže dalje islamski učenjac se razilaze jeli ova ovo ukazivanje na grešku nužno da bude vezano za međlis su kome se greška desila ili može biti i nakon vremena može li biti nakon vremena pa se tu razilaze većina učenjaka kaže da to treba biti vezano za međlis to to treba biti vezano za međlis a kaže Imamul Haramei, Imam Vaharema. ma ko je to? Imamul Haramein, Imam nije Malik bio imam Hadem Mekansko. Imamul Haramein to je Imam Al-Juwayni Abdul Malik ibn al-Mali, veliki Šafijski učenjak. Ovaj ne moram se složiti sa njim po pitanju akida, no međutim ovaj je bio šajiskog kaida, Al ali ovaj je veliki imam Šafijske pravne škole, on kaže drugo znači da može biti i na znači može biti na duži vremenski period i mora doći odma. Znači ne mora doći naznaka jer za tu grešku u kakćem vremenskom periodu ilistom mečlisu. Ispravno je znači kao kaže Imam El Kurt u svom djelu Mufhim da je poslanik sa vremena sal čovjek kao drugih ljudi i da od njega se znači može desiti greška kao što se dešavala od drugih ljudi. Što se tiče riječi ove postupci, što se tiče riječi poslanik sallallahu alejhi ve ne može pogriješti u onome što je vjera. Ne može biti lapsus da kaže, juče vam ja nešto govorio, bio sam umoran, bio nešto pospan i rekao sam, nije hadis tako nego hadis je ovako. Nema toga. Ne može tu napraviti grešku. Tu se ne može napraviti jeli, greška. Zato što se ta greška znači, ne može popraviti kao greška koja je u, jeli, u postupcima. I tu je ulema znači složna. Tu je ulema složna. A što se tiče stvari koje su vezane za Dunjaluk, može li tu napraviti lapsus? jezički može može znači to napeliti apsolutno. Je. Jel to neće, to ne utječe, znači na mjeru, i na vjeru i tu nema mfsd, a poslanik sam nije poslan da na suci đunjal. Prijalog su ashabi mnogi ih znali sa određene strane bolje od poslanika samostalno. To jabučke stvari. Koje nisu znači direktno vezane jeli sa sa vjerom. jer je ovaj kako je došlo jeli u hadisima. Došlo je u hadis kod Ibn Hibbana sa dobrim lancem proslaca od Rafi ibn Khadija kaže došao je poslanik sa svojim u Medinu pa je vidio kako ljudi kaleme palme pa je rekao šta to radite kaže radimo nešto što su radili naši preci pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada vi to ne biste činili nemojte to činiti nema potrebe pa je nakon dogao manji plod pa sve rekao Allahu kaže rasulullah sallallahu alejhi ja sam čovjek kada vam pričam nešto vjeri uzimate to nema tu i to je gotovo A kada vam kažem nešto po pitanju Dunjaluka, kaže, fe in nema ene bešar, ja sam čovjek. Tu mogu šta? Pogriješti, tu vi možete biti iskusniji, kao tako, od mene. Tu vi možete biti iskusniji od mene. Tako da je neprecizno ubjeđenje u ovo ovosvjetskim stvarima dozvoljeno poslanicima u redu. Znači da ima neprecizno ubjeđenje ili da nema pravu predstavu određenoj stvari koja čista dunjaločka ne veže se za propise i to je dozvoljeno i najbolije dokazili hadis o kome govori. Ovdje poslanik je poslanik s Al-Sanem rekao, nisam zaboravio, niti je namaz kraći. Je to bila greška? Jeste greška s jedne strane. Poslanik je s Al-Sanem govorio po svome ubjeđenju. Jel, on, je po... on je ubjeđen da nije. Ste strane nije, ali s druge strane jeste jer... To je bilo suprotno. Pa zašto je pastanik sasvim ovdje pogriješio? Zato što je govorio šta po svojoj ubeждёнosti. Ako govori po ubeđenju svome? Dači to se ne neći čovjek zato biti znači obračunavan, Ja le je pastanik sasvim bio ubeđen da je planio koliko? Da je planio četrtiata, da je planio znači Amazonako kako jeste sallallahu alejhi wasallam. Imamoj drugo pitanje koje se tiče sul fika, a to je da je dozvoljeno ponekad odabrati. Paćete, ovako kažu neki ovaj hadis da je dozvoljeno odabrati preferirajuće mišljenje na osnovu broja ravija. Naprimjer, to u hadisi koriste. Imamo, na naprimjer, jedan hadis koji je došao sa deset različitih puteva. U devet puteva svi učenici imama malika prenose na određeni način. Samo jedan učenik prenio drugačije. Jel u redu? Pa jedan učenik, a vamo imamo devet. Devet se složilo na jednom izrazu Na jednoj frazi, a jedan každa, kazao nešto što je suprotno tome. Ili što je dodata koji mijenja značenje. Kažu, ovi devet je lakše zapamtilo šta nego jedan. Koriste je to znači za trđih, odnosno za odabir preferirićeg mišljenja, odnosno snage rivajata. Ovdje kažu isto, tako u, u mišljenju znači da se odabira na osnovu broja. No međutim, mi možemo ovdje upititi. Je li poslanik, s.a.v. tražio... Da dođe što veći broj ljudi ili je samo tražio potvrde negacije ovoga mišljenja? Šta je radio? Tražio potvrde negacije. Je to tako kao što kaže jeste? On nije pitao da vidimo koliko je za jedno, koliko je šta za... Hajmo glasati. Ha. Nego, je li tako što kaže za ljudi? Ja kažu jeste Allahopasnič, tako je. Pa je znači samo tražio potvrde toga mišljenja, pa ovaj hadis da se koristi u tu svrhu za ovo dokazivanje... Iako je, doka, iako je mišljenje ispravno da se može tako ponekad ražiti ovaj prioritetni mišljenje, no međutim ovaj, da se ovaj hadis koristi u tu svrhu uh, tu, uh, tu je, to je podložno diskusiji neki su ljudi trgli od iz i krenuli zato što je bilo vrijeme spuštanja objave i što postoji uvijek mogućnost dok i danja jer u redu. i zato nisu pitali poslanik sa dva rekiata sjel drugi svi šute Niko ništa ne priča, odmah skraće namaz, je. Jer kažu vrijeme je objave, vjerojatno mi nismo bilo na jedan, na dva, na tri namaza, nismo znali da je to skraćeno, ili je sada to završeno, znači novije propise. Nov propis. Dok je Dhuljeden radio po istishabu. Istihab je skupa sa, imate Kur'an, Sunnet i Žmaj Qiyas. To su znači oni izvori gdje su nema slaže, osim Qiyasa, njega je odbio Ibnu Hazmi. To su izvori širijata. Imate ali istihsan. Imate al-istihsab, imate al-masalih al, al mursele. imate druge izvole šeriata. Imate sedu zerae, preventivno pravničko sankcionisanje. Ovdje imamo al-istihsab. Al-istihsab je u šerijatu ostanak na osnovi dok se ne potvrdi suprotno tome. Pa imamo određeni propis oni na svoje osnovi. I ne menja se dok nam ne dođe jasan argument da je on šta promijenjen. Pa je zoli jedan radio ovdje po čemu? Po isti shabu, koja od mene su četiri i dalje, Allaho poslaniče, ja ne znam ništa daje drugačije. Allaho poslaniče, se li skratio, jesi li zaboravili da skraće namaz? Pa je radio Zuljedejni po isti shabu. Što se tiče ljudi koji su šutali, imamo sad dvije, imamo tri skupine ljudi. Prvi, koji su požuli napolje, je li u redu? Izvišli su napolje. Druga skupina je koja je, ili pojedinci, to je Zuljedejn koji je tražio šta je Prvi su smatrali da je do, dokinuto i prihvatili to, da je dva rekada. Zuljedeni je smatrao da je poslanik Salosaleme, ha, zaboravio. Ili eventualno da je šta. Ali je upitao, imamo treću koja je šutala. Prva ništa nije pitala, druga je šutala i treća je sorry, prva ništa pitala. Druga je pitala, treća je skupina šutala. To je većina, znači, ashaba. Ti ashabi kod došlo do nedoumice. Kod nje je Osnova oponirala spoljašnjosti. Jel u redu? Te arada el asnu vo Tako se kaže u sulfiku. Došlo je do oponiranja između. Osnove i spoljašnjosti. Šta je osnova? Četiri. A šta je spoljašnjost? Dva. Da je poslanih solkanja od dva. Imamo osnovu, imamo spoljašnjosti. I to je poznato braće u sulfiku kod uleme. Znači su tome se rasprava vodi. Osnova i spoljašnjost prodaješ mirise, jel, miris, hajde kažemo bez alkohola, da iziđemo iz sira zilože. I dođe ti žena, otkrivena, raščeputana, namazana, i kaže, ja bih jedan miris ženski. Jel tebi halal da prodaje ženski mirise? I to je šta? je to je asnova? Da je halal? Ali imaš spoljašnjost da ti je došla žena kakva? Koja će to koristiti u haram, jel u redu? Pa je to spoljašnjost, pa se Ovdje oponira spoljašnjost čemu? na Osnovi. Ili prodaješ odjeću. I prodaješ, ne znam, ženske majice. Koje su do pola rukava. Znači, nemoj izrači rukav do, do kraja. I nakon toga dođe ti žena otkrivena i kaže i, o, i u takvoj majici dođe. Primjer radi. Kaže, ja bih jednu majicu ovako. I ti njoj prodaješ. To je halal. Osnova da je halal. Ali... Mjeno korištenje i način korištenja te odjeće je, bit šta Haram. pa se kosi spoljašno sa osnom i takve pitanja znači, ima jako puno u šarijetu i oko toga se islamski učenjaci jeli, razilaze to što ravija zaboravi ono što prenosi može prenijeti ravija nešto prenosi i zaboravi to ne smeta da prenese ko je zaboravio? Ibn Siri Mohamed Ibn Siri ne zaboravio šta? u komu se namaz, ali ova će Mohamedu ljudi, ja ću vam prinjeti ono što sam zapamtio, ali red. a ono što sam zaboravio, nemojte me zato to koriti. Nemojte me za to jeli? koriti. Jer Ešab ibn Đubeir prenosi od Ikrime, od Ibn Abbas. Kaže Ešab ibn Đubeir od Ikrime, od Ibn Abbas, da je poslanik Stasana kao, kaže Hulletani la jedštemijani fi mu'min. Kaže, dva svojstva neće nikada biti privjenik. Dva svojstva neće nikada biti privjenik. Potom je oborio glavu i ushutao. Pa mu kaže, "Šta je? Koja su dva svojstva što ti Kaže, "Jedno je svojstvo zaboravio ikrime, a drugo sam ja." Šta nam je prenio? Ništa. Ali ga nije to spriječilo da nam prenese šta, ono što je što je čuo, što je zapamtio. Dva svojstva, ne smije biti premukmino. Dobro, šta je? Kaže, "Jedno je zaboravio ikrime, a drugo sam ja, nemaš ništa." Ali nije htio šutati, šta da te ne obavijesti onome što je čuo. Ja sam to za možda će neko doći sutra dan pa će reći od Odibno Abasa da je poslanik sam se rekao dva svojsta neće biti e kaže to je to što je zaborio ko Eshab ibn Džubejr pa se znači bili u tom pogledu znači a, ovaj a, neizmjerno neizmjerno odgovorni U ome hadisu je dokaz da čovjek koji nije ti izlazak iz namaza da time nije prekinuo svoj namaz ako je ubijeđen da je namazu potpun Ako ubiđujem da namazu potpunjem. I to ne kvali znači namaz. Čovjek namazu i nije ti da prekine namaz. Jer tim nijetom znači možem stav prekinuti svoj i badet. No, međutim, on nakon dva namaza, nakon dva rekiata, misli da je klanja u četiri, nije ti da prekine šta. I dođe tim nijetom, to nije pokvarno šta njegov namaz. Isto tako, Selam, ako preda nakon toga, opet nije pokvario šta? Namaz. Čovjek koji priča u namazu nito nije pokvarilo njegov namaz. Kako priča u namazu? Jer je sa sam pričao ovdje u namazu? Hm? Jeste. Naravno da je pričao. Jer to što on preselamio je li iz namaza? Nije. On je dalje u namazu. je u red? To što je bila, znači postanik je sasvim preselamio. To nije pokvarilo šta? Jer da je pokvarilo namaz mora ovoga početi iznova. Iz početka znači. Pa nije pokvarilo njegov Namaz sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. U namazu, da. Jel nije poslanav, on nije preselamio, on nije izišao iz namazu. On je preselamio, ali nije izišao šta iz? Pa je u uvijek u? Znači on što je preselamio, to se ne broji. Jel u redu? To je i zaborava bilo i to ne kvari namaz. Jer da je to kvarno namaz, morao bi početi namaz iz početka. Nisi razumio. Ja sam ne razumio od sad ti kažeš nekvarim, ono su djece prije. Ne, ne, ne, braće. Mi pričamo o hadisu i pričamo o događaju. Ha. I moramo, zato ja, kada pričam, ja vas posmatram, jeste li vi sa mnom ili, ili ste mi odlutali. Jer su ovo precizne stvari. Ovo nije, braće, ovo su naučna predavanja, jer ovo treba otvršati struši. Ovo ne vrijedi sjesti pored pepsija i pružiti noge i glavu na zid. Ovo treba slušati i paljstiti svaku riječ koja se govori. Ovo su ovo naučna predavanja koja može čovjek lahko pogrešno razumijeti. Znači, kazali smo, priča u namazu ne kvari namaz. To dokazujemo čime? Hadisom Zulidejna. Šta se desilo? Poslanic, ali sam ne pričao. Kada je pričao? U namazu ili mimo namaza? U namazu. Jer to što je preselamio, to nije pokvarilo njegov šta? Namaz. Niti nijet da ga prekine, zato sam vam dvije stvari spomenuo prije ovoga, a to je da nijet ne kvari šta? Nije oprekidaj namaza. Ako si ubijeđen da ga upotpune, ne kvari namaz. Isto tako selam. Ako si ubijeđen da su upotpune namaz, taj selam ne kvari šta? Namaz. Pa se napravi jedan uvod i onda nakon toga spomenuo šta? Da je poslanik sa osadem pričao u namazu. Pa dok je u namazu, on je nedovršen. Ne može biti u dovršenom namazu. Onda nije u namazu. Jel uvedu? Da je dovršen namaz ne bi u namazu. Nači poslanik je za osanem pričao u namazu, jest. Ovo je stao braćo trojice imama, osim Ebu Hanife. Ebu Hanife i imame Lozai i Seuri po jačem mišljenju, kažu ne ne može, ovaj, ne može to a, čovjek koji priča u namazu i zaborava ili iz neznanja, to mu kvari namaz. To mu kvari namaz. I oni to dokazuju hadisom Ibn Mesawuda radijallahu te alanhu koji biliži vam muslim da se kaže mi smo selamili jedne druge ovaj i selamili smo poslanika salallahu veselame dok je klanjao pa nam je vraćao selam pa kad smo se vratili od neđašije mi smo ga poselamili pa nam nije vratio selam nije odgovorio već je rekao in nefis salati šugula kaže čovjek je u namazu zavoset zaposleniči kažu da je ovaj hadis dokinuo hadis Zuljedejna. Hadis Ibn Mesuda, da čovjek u namazu da je zauzet, doknio hadis šta? Zuljedejna, u kome, vidite, je buhanife, znači, kaže da je ovo priča bila šta u u namazu. Samo kaže da je šta? Dokinuta. Znači, nema to, svi se slažu da to bila priča u namazu. Samo kad je ta priča dokinuta, to je nekada bilo. No, međutim, ovdje kaže Fino Ibn Mesud, po konsensus uleme i učenjika, učenjaka Sire, Ovaj događaj se desio u Meki, jer kaže, nakon što smo se vratili, od koga? Od Nedžašije. Bio je, gdje je to bilo onda? U Meki. A Zulijedejnov slučaj je bio gdje? U Medini po konsensu. Kako ono što je bilo u Meki može dokinuti ono što je bilo u Medini? Ne može nikako. Sad može biti šta? Možda moglo biti obrat. Iako nema ni potrebe da bude obratno. Ali ne može nikako dokinuti prvi Argument onaj onaj koji je došao nakon njega. Jer dok idejući, uvijek mora biti, znači, drugi. Mora uvijek biti poslije. Mora uvijek biti poslije. Dobro kažu, u redu, imamo mi drugi problem ovdje. Ebu Horejre prenosi a, ovaj hadis, a on je kasno primio islam. A, kasno primio islam. No, međutim, ne mora znaši da Ebu Horejre mora čuti sve direktno. Može biti da je to čuo od poslanika, može znači, biti da je to od drugoga shaba, ne mora biti da je to čuo direktno od poslanika i da je prisuo znači, tome događaju. U svakom slučaju, hadis Zulje Dejna je, kao što pokazali kazali, temelj kada je u pitanju sehvi srđda. I u njemu su propisi brojni, tako da nismo, znači, mogli dalje nastaviti ili završiti ovaj hadis, pa ćemo što je otvarno naredom predavanju završiti ono što je ostalo i eventualno ćemo početi hadis Abdullah ibn Buhayne koji je eli drugi hadis u poglavlju u poglavlju se sežde, tako da bismo da to poglavlje završeni Allah ta'ala